«Затари в самому Києві! Невже не утримаємося, Невже не зупинимо їх?» Він чав попереду цілої тисячі воїв. В одній руці меч, в другій чекан. Боярин Воротислав хекав десь позаду, і молоді вої, що не відставали від Добрині, сходу врізалися в праве крило монголозатарського тумена і потіснили його аж до воріт, звідки розходилося вгору п'ять вулиць, забудованих дерев'яними будинками. Всюди кипів бій, гвалт, лемент, брязки зброї оглушили його спочатку. Дим, що снувався в повітрі, вийдав очі, в багатьох місцях полахотіли пожежі. Та ніхто на це не зважав, вся увага була прикута до противника. Зупинити, знищити, вибити з міста, відкинути в хрещатий яр. Але відкинути не пощастило. Крізь розтрощені ворота все вливалися і вливалися свіжі монгольські загони і відразу вступали в бій. Навіть підмога, приведена Степаном та Іллею, не могла стримати скаженого натиску кучовиків, і кияни поволі відступали. Так тривало до вечора. Уночі бій теж не припинився. Маючи багатократну перевагу в людях, Батий кидав в атаку все нові нові тисячні загони, і кияни почали знемагати і відступати на гору, до Софії та Злотоваріцької вулиці. Уся південна частина Києва опинилася у руках ворога. — Добрини, мчі до настоятеля собору, хай б'ють на сполох і всі тікають до Володимирового города, — наказав Дмитро, — а потім додому, рятуй наших. Він змарнів за ці дні. Його мучила рана, а ще більше, видно, боліла душа. Київ гине. Київ доживає свої останні дні і ніякої надії навіть на Бога, навіть на чудо. Як тут не впасти у відчай? Добриня не раз бачив, як воєвода з одним мечем кидався самогущу бою, нехтуючи небезпекою, шукає смерті, не хоче пережити падіння Києва. Він сумом і жалем глянув на старого, ніби попрощався назавжди і, не кажучи ні слова, метнувся до Софійського собору. Те, що він побачив там, вразило його до краю. Весь майдан перед папертю був запруджений народом. Тут були літні чоловіки й молоді, жінки, ремісники і купці, жебраки і чинці. Усі були при зброї. На паперті Весь соборний клір на чолі з єпископом, і теж у кожного меч при боці, а в багатьох ще й лати, кольчуви, шоломи. Тільки старенький єпископ тримав у правій руці кадильницю, а в лівій – Христа. Він, видно, не закінчив молитву і напучував паству. «Я відпускаю вам, миряне, всі гріхи ваші. З цієї хвилини...» Ви стаєте перед Господом Богом нашим чисті і невинні, як младенці. Ідіть на нечистивих ворогів наших, і кому судилося бути уб'єнним, той з чистою совістю вознесеться на небесі. Ідіть на супостата, з нами правда, з нами Бог і Мати Божа. Амінь». Добриня розштовхав натовп і опустився на коліна перед єпископом. Той осінив його Христом. Я від воєводи Дмитра, паннотче. Що велів сказати воєвода? Тяжко там. Тяжко, паннотче. Воєвода Дмитро велів передати, щоб ви вдарили на сполох і весь народ з припасами вивели з Ярослава Города у Город Володимирів. Там будемо боронятися. Ми хотіли нині стати напрюз ворогом, чадо моє. Для цього ще буде час, паннотче. А зараз? Бийте на сполох і виводьте всіх у город Володимира. Такий наказ боярина Дмитра. Гаразд, погодився єпископ і, повернувшись назад, щось шепнув найближчим спритчю. Як далі передавалося повеління воєводи, Добриня не запримітив, бо тут же хтось прихилився до його плеча і почулося тихе. Добрику. Добриня оглянувся. Перед ним стояв безвусий отрок у звичайному кожушку з барянічим коміром у вовчій шапці, натягнутій аж до брів та сірих валянках. До пояса в нього був прив'язаний короткий меч та тул зі стрілами, а за спиною таліпався лук, що був йому явно не по плечу. Добриня аж руками сплеснув. «Янко — Янко! Юне обличчя під шапкою розпливлося в радісній осмісті. Чорні оченята засяяли. — Я, добрий, я! — він потягнув її з натовпу, і в цей час гучно й тривожно забив на дзвіниці дзвін. Ця тривога миттю рознеслася по всьому Києву. Куди це то так вирядилося? спитав Добриня, коли вони вибралися на просторе місце. Як куди? Куди і всі? До вас. А ти куди мене тягнеш? Куди повертаєш? Додому. Додому? Не піду. Вона кинулася вбік. Я ледве вирвалася звідси. Добриня схопив її за руку. Дурненька. Воєвода наказав, щоб я всю вашу сім'ю вивів у Володимирів город. Хіба не чула? Мунгали вже добирається до Софії. Чула, але так ще раз тобі кажу. І слухайся мене. Ходімо. Ще два дні тривала страшна різанина на вулицях Ярославового города. Власне, не було тут ні дня, ні ночі. Пожежі осявали вулиці Майдани так ясно, що бої не припинялися і вночі. Від гарячої крові та пекучого вогню сичав і танув сніг, що білою ковдрою вкрив землю. Горіло дерево, горіли трупи, гарячий дим і сморід забивали дух. Ба ти тепер вводив у місто все нові нові мене. Великі втрати засмучували, прикровражали його. Але не тому, що йому було жалко боєнню. Ні, до цього він давно звик і ні в гріш не ставив людське життя. До того ж, основу його війська складали чужі підкорені народи – кипчаки, огузи, Карлуки, саки, буртаси, алани та багато інших, що населяли злотворду. А яка монголів була жменька одна лише